Ірен роздобутько, Амулет Паскаля Частина перша Це глина, що лежить на краю даху. Коли люди бувають неодинці з собою, їм властиво робити якісь досить інтимні жести. Скажімо, чухати спину, залізши рукою під светр. І це ще не така крамола, порівняно з багатьма іншими, якими, уявіть самі. Тим більше, що немає у світі людини, яка б часом не спостерігала за собою збоку і не жахалася, тому що робить, коли її ніхто не бачить? І це цілком нормально. Але іноді на мене накочується необиякий жах, коли уявляю таку ситуацію, як я з насолодою чухаю спину, повністю віддавшись цьому приємному відчуттю, і раптом переді мною розсуваються куліси, які до того надійно відгороджували мене від іншого виміру. І в мене з'являється купа спостерігачів. Всі вони в вечірньому вбранні, з бокалами шампанського в руках. Вони стоять довкола дивана, на якому лежу я, у домашніх вовняних шкарпетках, засунувши руку під светр. Я вклякаю, вони також. німа сцена. Ми не можемо знати, хто знаходиться поруч, на відстані простягнутої руки, або ще ближче, на відстані подиху, хто дихає нам у потилицю, чи у яке невидиме обличчя ми посилаємо цілку диму, випущеного з вуст. Простір дооколи нас щільно забитий, це навіть не комуналка, а швидше буцигарня, або тамбур потяга, у якому стоять примари, або навпаки. Ти сам є примарою у колі гарно вбраних людей. Завіси відхиляється лише на одну мить, і ти потрапляєш у цей вимір, як прибулиць з іншої планети. Хто хоч раз не уявляв таке? Той, з ким ніколи не трапляються подібні халепи. У дитинстві мені хотілося заперечити усі закони фізики та астрономії. Малюнки у підручнику для п'ятого класу чітко показували влаштування Всесвіту. Планети кружляють по своїх орбітах довкола Сонця. А я часом думала, чи не крутимося всі ми у кабіні величезного ліфта? Той ліфт у будинку, будинок у місті, місто, Україні, країна на планеті, яка незбагненно більша за піщинку нашого Всесвіту. Двері можуть несподівано відчинитися, адже хтось кудись їде у цьому ліфті. І тоді протяг з мети пригорщу планет порушить коли цієї сонячної системи. І вся наука зведеться на нівець. І ще я думала, можливо, ось ця система, що так управно вималювана в підручнику, лише одна клітина на тілі велетня, чи його очне яблуко. Мені здавалося, що світ влаштований як мотрійка. Менше укладається в більшу, і так до безкінечності. Так само і вимір кладається у вимір. Коли я почала малювати, вчителі казали, що мої малюнки надто забруднені. Адже навіть небо я малювала сповненим різних істот. Що вдієш, я так відчувала. Тому мене вигнали з художньої школи. Відчувши цю щільну, всесвітню перенасиченість, я почала думати, де знайти місце, щоби там побути самій. Досить дивне було бажання. Монастир але в мені було забагато тілесного. До того ж там треба вставати. О четвертій ранку. Згодом, майже тепер, я зрозуміла, що можу жити і розкошувати лише у своїй голові. Тобто в уяві. Принаймні туди не пролізуть люди з бокалами шампанського в руках. Звісно, якщо я туди їх не впущу. Усі мої дії і функціонування в активному суспільному житті закінчувалися втечею. Можливо, тому я потрапляла у всі пастки, котрі зустрічались на моєму шляху. Я давно помітила такий парадокс. Ті, хто тікає, завжди опиняються упійманими на той самий гачок, якого намагалися уникнути. Попри це, гадаю, цей будинок не є пасткою, хоча дуже схоже. Він розташований на околиці маленького передмістя. За ним чудовий ліс. А трохи далі лисучать гори, із завжди білими верхівками. Коли я думаю про те, як опинилась тут, в цій країні, в цьому будинку, біля цього лісу, якраз і спадає на думку те, про що я вже говорила. Ліфт відчинився, хід планет порушився, менше матрійка впала, розбилася, а з неї вилетіла гузка. З гузки випало яйце, з яйця голка. Голка впала в копицю сіна. Все просто. Голка, це я. На горішньому поверсі в моїй кімнаті є усе, що потрібно. І туалет, і ванна кімната, кухонний куточок з усіма прибамбасами техніки, котра сама варить каву, миє посуд, розігріває вечерю, якщо, звісно, я не їм внизу. Спальня із величезним ліжком і вікном на усю стіну, в яке видно ліс, гори. Моє помешкання єдине сучасне, що є у цьому будинку. Мсія Паскаль влаштував все це для мене, що не побачив, що я приїхала у драних джинсах з однією валізою, трьома колечками в одному вусі. Йому не треба було нічого пояснювати. Цим не цілком влаштовую, інакше б не витримала і знову втекла.